Capitolul 23. Războiul cu tine însuți. Introducere nu vezi că opusul fragilității și al slăbiciunii e nepăcătoșenia? Nevinovăția e putere și nimic altceva nu e puternic. Nepăcătoșii nu se teme căci păcatul de orice fel e slăbiciune. Parada de putere de care face uza atacul să acopere fragilitatea nu reușește să o ascundă, căci cum poate fi ascuns irealul? Nimeni nu e puternic dacă are un dușman și nimeni nu poate să atace dacă nu crede că îl are. Să crezi în dușman înseamnă așadar să crezi în slăbiciune, iar ce e slab nu e voia lui Dumnezeu. Împotrivindu-se acesteia, e dușmanul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu e temut ca o voie contrară. Cât de ciudat devine acest război cu tine însuți! Ajuns să crezi că orice lucru pe care îl folosești pentru băcat poate să îți facă rău și să îți devină un dușman. Și atunci te vei lupta cu el și vei încerca să l slăbești din cauza acestui lucru și vei crede că ai reușit și vei ataca din nou. E la fel de sigur că o să îți fie frică de ceea ce ataci, pe cât este de cert că o să iubești ce percepi a fi fără păcat. Acela merge în pace care străbate fără de păcat drumul pe care iubirea îl arată, căci iubirea îl însoțește pe acest drum, ferindul de orice frică și va vedea numai nepăcătoși care nu pot să atace. Mergi plin de slavă cu fruntea sus și nu te teme de niciun rău. Nevinovații sunt în siguranță pentru că își împărtășesc nevinovăția. Nimic din ce văd ei nu e dăunător, căci faptul că sunt conștienți de adevăr eliberează totul de iluzia vreunui aspect dăunător. Și ce a apărut dăunător strălucește acum în nevinovăția lor, eliberat de frică și de păcat și redat cu bucurie iubirii. Ei împărtășesc puterea iubirii pentru că și-au îndreptat privirea asupra nevinovăției și fie ce greșeală a dispărut pentru că nu au văzut-o. Cine caută slava o găsește unde este și unde ar putea să fie dacă nu în cei nevinovați. Nu lăsa micile elemente inoportune să te tragă în micime. În nevinovăție nu poate exista nicio atracție pentru vinovăție. Gândește-te ce lume fericită cu treieri cu adevărul alături. Nu renunța la această lume a libertății pentru un mărunt suspind de aparent păcat, nici pentru un fior infim de atracția vinovăției. Ai lepăda oare cerul pentru toate aceste distrageri fără înțeles? Destinul și scopul tău sunt cu mult mai presus de ele, în locul curat în care nu există micime. Scopul tău nu e compatibil cu niciun fel de micime și este de aceea incompatibil cu păcatul. Să nu lăsă mincimea să îl ducă pe Fiul lui Dumnezeu în ispită. Slava lui e mai presus de ea, incomensurabilă și eternă ca veșnicia. Nu lăsa timpul să perturbe felul în care îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu. Nu lăsa înspăimântat și singur în ispită, ci ajută-l să se ridice deasupra ei și să perceapă lumina din care face parte. Nevinovăția ta va lumina drumul către a lui și, în felul acesta, ta va fi ocrotită și păstrată în conștiința ta. Căci cine poate să-și cunoască slava și să se perceapă mic și Slab, Cine poate să umble tremurând printr-o lume înfricoșătoare și să realizeze că slava cerului se răsfrânge asupra lui? Nimic din ce te înconjoară nu poate să nu fie partea ta. Privește totul cu iubire și vezi lumina cerului în toate, așa vei ajunge să înțelegi tot ce ți-e dat. În semn de iertare binevoitoare, lumea va scânteia și va străluci și tot ce ai socotit păcătos cândva va fi reinterpretat acum ca partea cerului. Ce frumos e să cutreier curat și izbăvit și fericit, o lume ce are cumplită nevoie de izbăvirea pe care o acordă nevinovăția ta. Ce poți să prețuiești mai mult? Căci aici stă mântuirea și libertatea ta și trebuie să fie de plină dacă vrei să o recunoști. Convingerile ireconciliabile Amintirea lui Dumnezeu vine într-o minte liniștită. Nu poate să vină unde e conflict. ci o minte care se războiește cu ea însă și nu își amintește veșnic a blândețe. Mijloacele războiului nu sunt mijloacele păcii și nu de iubire vor să-și amintească cei cărora le place să se războiască. Războiul este imposibil dacă nu nu credința în victorie. Existența conflictului în tine presupune negreșit credința că Eul are puterea de a fi victorios. Altfel, de a identificat tocmai cu el. Îți dai seama, firește, că e cu Dumnezeu certie că nu are dușman, dar la fel de certă este și credința fixă că are un dușman pe care trebuie să l învingă și că va reuși. Nu ți dai seama că un război cu tine însuți ar fi un război contra lui Dumnezeu? E de conceput victoria și dacă ar fi, eu victoria pe care să o vrei? moartea lui Dumnezeu, dacă ar fi cu putință, ar fi moartea ta. Ia asta o victorie? eul se îndreaptă tot mereu în marș forțat spre propria înfrângere, căci crede că un triumf asupra ta e cu putință, iar Dumnezeu gândește altfel. Ăsta nu e un război, ci doar convingerea nebună că voia lui Dumnezeu poate fi atacată și răsturnată. Poți să te identifici cu convingerea aceasta, dar nu va fi nici când decât o nebunie, iar frica va domni în nebunie și va părea să fi înlocuit iubirea acolo. Iată scopul conflictului, iar pentru cei ce îl cred posibil, Par reale. Fii reale. Fi sigur că e cu neputință să se întâlnească vreodată Dumnezeu și euul sau tu și euul. Parez doar că vă întâlniți și că vă încheiați ciudatele alianțe pe baze ce nu au înțeles, căci convingerile voastre converg asupra trupului ca să aleasă Eului pe care o a ta. Vă întâlniți la o greșeală, o eroare în modul în care te apreciezi. Euul se unește cu propria ta iluzie de sine pe care o împărtășești cu el și totuși iluziile nu se pot uni. Ele sunt același lucru nimic. Unii Mirea lor constă în lipsa lor de substanță, două fiind la fel de lipsite de înțeles ca una sau ca o mie, nimic fiind, eul se unește cu nimic, victoria pe care o urmărește el e la fel de nelipsită de înțeles ca el însuși. Frate, războiul cu tine însuți e pe sfârșite. Sfârșitul călătoriei e pe tărâmul păcii. Nu ai vrea să accepti acum pacea care ți s-a oferit aici? Acest dușman cu care te-ai luptat cum te-ai lupta cu un intrus în pacea ta se transformă aici, sub ochii tăi, în păcii tale." Dușmanul tău a fost însuși Dumnezeu, căruia conflictul, triumful și atacul de orice fel îi sunt total necunoscute. El te iubește cu desăvârșire total și de apururi. Fiul lui Dumnezeu în război cu creatorul lui e o situație la fel de ridicolă ca natura, urlând la vânt, cu mânie și declarându-i că nu mai face parte din ea. Poate oare natura să stabilească acest lucru și să-l facă adevărat și nu e la latitudinea ta să spui ce să facă parte din tine și ce să rămână pe din afară? Războiul cu tine însuți a fost purtat pentru a-L învăța pe Fiul lui Dumnezeu că nu e El însuși și că nu e Fiul Tatălui Său. În vederea acestui scop, amintirea Tatălui Său trebuie dată uitării. Ea e uitată în viața trupului și dacă crezi că ești un trup, vei crede că ai dat -o uitării. Dar adevărul nu poate uita de sine niciodată și nu ai uitat ce ești. Doar propria ta iluzie de sine, o dorință bizară de a-nfrânge ce ești, nu-și mai amintește. Războiul cu tine însuși nu e decât lupta dintre două iluzii, chinuindu-se să se, se diferențieze una de cealaltă, în convingerea că cea care învinge va fi adevărată. Nu există conflict între ele și adevăr și nu sunt nici diferite una de cealaltă. Amândouă sunt neadevărate, așa că nu contează ce formă iau. Ce le-a făcut este dementi ierea iar ele rămân o parte din ce le-a făcut. Nebunia nu prezintă nicio o primejdie pentru realitate și nici nu are influența asupra ei. Iluziile nu pot înfrânge adevărul, nici nu îl pot amenința cumva, iar realitatea pe care o neagă ele nu face parte din ele. Ce ți-amindești face parte din tine, că -și trebuie să fii cum te-a creat Dumnezeu. Adevărul nu se luptă cu iluziile și nici iluziile nu se luptă cu adevărul. Iluziile se bat numai între ele. Fragmentate fiind, ele fragmentează, dar adevărul e indivizibil și depășește cu mult mica lor rază de acțiune. Îți vei aminti ce cunoști când vei învăța că nu poți fi într-o stare de conflict. O iluzie de sine po se poate lupta cu alta, dar războiul dintre două iluzii e o stare în care nu se întâmplă nimic. Nu există învingător nici victorie, iar adevărul rămâne radios în afara oricărui conflict, neatins și liniștit în pacea lui Dumnezeu. Conflictul trebuie să fie între două forțe, nu poate să existe între o putere și nimic. E cu neputință să Ataci un lucru care să nu facă parte din tine și prin atacarea lui îți faci două iluzii de sine, una în conflict cu cealaltă. Iată ce se întâmplă de fiecare dată când privești altfel decât cu iubire ce va crea de Dumnezeu. Conflictul e înfricoșător pentru că reprezintă nașterea fricii, dar ce se naște din nimic nu poate dobândi realitate prin luptă. De ce ți-ai umple lumea de conflicte cu tine însuți? Lasă să ți se desfacă toată această nebunie și îndreaptă-te în pace spre amintirea lui Dumnezeu, care se mai răsfrânge încă în mintea ta liniștită. Vezi cum dispare conflictul de iluzii când i-a adus la adevăr, căci pare real doar cât e văzut ca un război între adevăruri conflictuale, învingătorul urmând să fie mai adevărat, mai real și biruitorul iluziei mai puțin reale, devenită iluzie prin înfrângere. În felul acesta, conflictul este modul de a înțelege între două iluzii, una urmând să fie încoronată ca reală, iar cealaltă urmând să fie înfrântă și disprețuită. Aici tatăl nu va fi când reamintit și totuși nicio iluzie nu îi poate invada casa și nu îl poate izgoni din ce iubește el de apururi. Și ce iubește el este de apururi într-o stare de liniște și pace pentru că este casa lui. Tu care ești prea iubitul lui nu ești o iluzie fiind la fel de adevărat și sfânt ca el. Statornicia certitudinii tale în privința lui și a ta vă servește drept casă la amândoi care locuiți împreună, nedespărțiți ca unitate. Deschide ușa preasfintei sale case și lasă iertarea să șteargă orice urma credinței împăcat. păcat ce îl ține fără adăpost pe Dumnezeu și odată cu el pe fiul său. Nu e străin în casa lui Dumnezeu. Primește-ți fratele în casa în care l-a pus Dumnezeu în seninătate și pace și în care locuiește cu el. Iluziile nu ușau locul unde stă iubirea, grotindu te de tot ce nu-i adevărat. Stai într-o pace la fel de nețărmurită ca a creatorului ei, iar a celor ce vor să-și amintească de el, li s-a dat totul. Spiritul Sfânt veghează asupra casei tale sigur că pacea ei nu poate fi tulburată niciodată. Cum poate locul de al lui Dumnezeu să se atace singur, căutând să-l înfrângă pe cel ce locuiește în el? Gândește-te ce se întâmplă când casa lui Dumnezeu decide să se perceapă dezbinată. Altarul dispare, lumina pălește, iar templul celui sfânt devine o casă a păcatului. Și nu se amintesc decât iluziile. Iluziile pot fi în conflict pentru că formele lor sunt diferite și se luptă doar ca să poată stabili care formă e adevărată. Iluziile întâlnesc iluzii, iar adevărul se întâlnește pe el. Întâlnirea dintre iluzii duce la război. Pacea, privindu-se pe sine, se extinde. Războiul e condiția în care frica se naște, crește și gaută să domine. Pacea e starea în care iubirea stă și caută să se împărtășească. Conflictul și pacea se opun unul altuia. Unul, unde stă unul, celălalt nu poate fi. Unde merge unul, celălalt dispare. Așa se estompează amintirea lui Dumnezeu în mințile care au devenit câmpul de luptă al iluzilor. Și totuși ea strălucește dincolo de acest război fără noimă, gata să fie reamintită când treci de partea păcii. Legile haosului Legile haosului pot fi aduse la lumină, dar nu pot fi înțelese niciodată. Legile haotice nu au cum să aibă înțeles, ele depășind de aceea sfera rațiunii. Ele par însă un obstacol în care a rațiunii și a adevărului. Se le examinăm atunci cu calm ca să putem privi dincolo de ele, înțelegând ce sunt și nu ce vor să susțină că sunt. E esențial să se înțeleagă la ce servesc pentru că scopul lor e tocmai acela de a lipsi de înțeles și de a ataca adevărul. Iată legile ce guvernează lumea pe care ai făcut-o. Și totuși ele nu guvernează nimic și nu e nevoie să fie încălcate, ci doar examinate și depășite." Prima lege haotică spune că adevărul e altul pentru fiecare. Ca toate aceste principii, acesta susține că fiecare este parat, având un set de gânduri care îl distinge de ceilalți. Acest principiu rezultă din credința că există o ierarhie a iluzilor unde sunt unele mai valoroase și deci adevărate. Fiecare și-o stabilește singur și o face să fie adevărată prin atacul pe care îl întreprinde asupra valorilor altuia iar acesta e îndreptățit pentru că valorile diferă, iar cei ce le dețin par să fie diferiți și deci dușmani. Gândește-te cum pare acest principiu să contrazică primul principiu al miracolelor, căci acesta stabilește grade de adevăr printre iluzii, făcându-le pe unele să pară mai greu de depășit decât altele. Dacă s-ar realiza că toate sunt același lucru, la fel de neadevărat ar fi ușor să se înțeleagă că miracolele se aplică la toate. Greșelile de orice fel pot fi corectate pentru că sunt neadevărate. Când se aduc la adevăr și nu una la alta, ele dispar pur și simplu. Nicio parte a nimicului nu poate rezista la adevăr mai mult decât alta. A doua lege a haosului, scumpă tuturor celor ce adoră păcatul, spune că fiecare trebuie să păcătuiască, meritând de să fie atacat și să moară. Acest principiu, strâns corelat cu primul, cere ca greșelile să impună pedeapsă în corecție, căci distrugerea celui ce comite greșeala îl scoate în afara corecției și a iertării. Ce a făcut este interpretat astfel ca o sentință irevocabilă pe care șodă singur și pe care Dumnezeu însuși nu are puterea să o curme. Păcatul nu poate fi iertat, fiind convingerea că fiul lui Dumnezeu poate face greșel pentru care propria lui distrugere devine inevitabilă. Gândește-te ce efecte pare să aibă aceasta asupra relației dintre tată și fiu. Ei par acum imposibil de reunificat, căci unul trebuie condamnat mereu de celălalt. Sunt diferiți acum și dușmani, iar relația lor e una de opoziție, tot așa cum aspectele separate ale fiului se întâlnesc doar ca să intre în conflict, nu ca să se unească. Unul devine slab, iar celălalt puternic prin înfrângerea lui, iar fric ca de Dumnezeu și de celălalt pare acum rezonabilă căpătând în realitate prin ce și a făcut fiul lui Dumnezeu atât lui însuși cât și creatorului său Aroganța pe care se sprijină legile haosului nu ar putea fi mai evidentă decât este de aici. Iată un principiu care vrea să definească ce trebuie să fie creatorul realității, ce trebuie să gândească și să creadă și cum trebuie să reacționeze în urma convingerilor pe care le are. Nici măcar nu se consideră necesar să fie întrebat dacă e adevărat ce s-a stabilit că ar crede. Fiul lui o poate spune, iar el are de ales între a al crede pe cuvânt sau a se înșela. Ajungem astfel direct la ce de a treia convingere absurdă ce pare să facă din haos ceva etern. Căci dacă Dumnezeu nu poate să se înșele, el trebuie să accepte convingerile de sine ale fiului său și să îl urască din pricina lor. Vezi cum se întărește frica de Dumnezeu prin al treilea principiu. Acum ți-e imposibil să-l chem când suferi să te ajute, căci a devenit acum dușmanul care ți-a provocat suferința la care e inutil să apelezi. Nici mântuirea nu mai poate sta în fiu ale cărui aspecte par să se lupte cu el fiecare în parte, iar atacul lor pare a fi îndreptățit. Iar conflictul devine acum inevitabil, dincolo de ajutorul lui Dumnezeu, căci mântuirea trebuie să rămână imposibilă acum pentru că mântuitorul tău a devenit dușmanul tău. Nu poate să existe nici eliberare, nici scăpare, ispășirea devine așadar un mit, iar voia lui Dumnezeu e răzbunarea, nu iertarea. De unde încep toate acestea, nu se întrezărește ajutor care să poată izbuti. Rezultatul poate fi numai distrugerea și Dumnezeu însuși pare să țină cu ea pentru a-și înfrânge fiul. Să nu crezi cumva că Eul îți va da posibilitatea să găsești o cale de a scăpa de ce vrea el. Aceasta este funcția acestui curs care nu pune preț pe ce prețuiește Eul. Eul pune preț doar pe ce ia. Ajungem astfel la cea de-a patra lege a haosului, care, dacă sunt acceptate celelalte, trebuie să fie adevărată. Această lege aparentă este convinsă că aici ai luat potrivit acesteia pagube alteia devine câștigul tău și nu recunoște astfel că nu poți lua decât de la tine însuți dar toate celelalte lege trebuie să ducă aici căci dușmanii nu și dau de bunăvoie unul altuia nici nu caută să împărțească lucrurile pe care pun preț iar lucrul pe care ți-l refuză dușmanii preciz merită să-l ai pentru că îl ține ascuns de privirea ta de aici se văd reeșiin toate mecanismele nebuniei dușmanul întărit prin ascunderea moștenirii prețioase care ar trebui să ți se ție poziția și atacul tău îndreptățite pentru ce nu ți s-a dat și paguba inevitabilă pe care trebuie să o sufere dușmanul ca să te salvezi tu. Așa își declară nevinovăția acei ce se simt vinovați. Dacă nu ar fi forțat să înceapă acest atac de purtarea lipsită de scrupule a dușmanului, a reacționat numai cu bunătate. Dar într-o lume nemiloasă, cei plini de bunătate nu pot supraviețui, așa că trebuie să ia, căci altfel li se ia. A mai rămas acum o întrebare vagă, nelămurită la care nu s-a răspuns până acum. Ce e lucrul acesta prețios, acest mărgăritar de mare preț, comoara aceasta tăinuită și secretă ce trebuie smulsă cu furie îndreptățită de la acest dușman viclean ce te-a trădat? Trebuie să fie ceva ce vrei să ai, dar nu ai găsit nici când, iar acum înțelegi de ce nu l-ai găsit. Când ți l-a luat acest dușman și ți l-a ascuns unde nu te gândești să cauți, l-a ascuns în trupul lui, făcând din el paravanul vinovăției lui, ascunzătoarea lucrului ce îți aparține ție. Acum trupul lui trebuie distrus și sacrificat să ai ce îți aparține ție. Faptul că te-a trădat cere ca el să moară ca tu să poți trăi și ataci doar în legitimă apărare. Dar ce anume vrei de îi necesită moartea? Poți oare să fii sigur că ți-e îndreptățit atacul ucigaș dacă nu știi la ce servește? Aici îți sare în ajutor un ultim principiu al haosului. Potrivit acestuia există un substitut pentru iubire. Iată vraja care-ți vale toată durerea, factorul lipsă din nebunia ta care o face sănătoasă la minte. Iată de ce trebuie să ataci, iată ce îți îndreptățește răzbunarea. Privește dezvăluit darul secret aleului din trupul fratelui tău în care a fost ascuns din răutate și ură față de cel căruia îi aparține darul. El vrea să te lipsească de elementul secret care ar da sens vieții tale. Substitutul iubirii născut din dujmonia pe care o simți față de fratele tău, trebuie să fie mântuirea. Ea nu are substitut și nu există decât una. Și toate relațiile tale nu au alt scop decât acela de a o captura și de a-ți-o însuși. Posesiunea ta nu va fi de plină niciodată, iar fratele tău nu își va înceta niciodată atacul asupra ta pentru ce ei ai furat. Nici Dumnezeu nu își va curma răzbunarea față de amândoi, căci nebunia lui trebuie să aibă acest substitut pentru iubire și să vă ucidă pe amândoi. Tu care te simți pe teren solid și sănătos la minte, într-o lume în care poate fi găsit un înțeles, ia minte. Acestea sunt legile pe care pare să se sprijine sănătatea ta mentală. Acestea sunt principiile care fac terenul de sub picioarele tale să pară solid. Și tocmai aici, cauți înțeles. Acestea sunt legile pe care le-ai făcut pentru gânduirea ta. Ele țin pe loc substitutul pentru cer pe care îl preferi. Acesta este scopul lor, de aceea au fost făcute. Nu are rost să întreb ce înseamnă ele, este evident. Mijloacele nebuniei trebuie să fie demente. Oare ești la fel de sigur că îți dai seama că obiectivul este nebunia? nimeni nu vrea nebunie, nici nu se agață de propria nebunie dacă vede că asta e. Ce protejează nebunia este convingerea că e adevărată. Funcția demenței e aceea de a înlocui adevărul. Ea trebuie văzută ca adevăr pentru a fi crezută, iar dacă este adevărul, atunci opusul ei care era înainte adevărul trebuie să fie acum nebunia. O asemenea inversare complet sucită în care nebunia e sănătate mintală, iluziile adevăr, atacul, un atac de bunătate, ura iubire și omorul binecuvântare, obiectiv în slujba căruia se pun legile haosului. Iată mijloacele prin care legile lui Dumnezeu par să fie inversate. Aici legile păcatului par să țină iubirea captivă și să lase păcatul să scape. Acestea nu par a fi obiectivele haosului, căci în urma marii inversări par a fi legile ordinii. Cum ar putea să fie altfel? Haosul e anarhie și nu are legi. Pentru a fi crezute pretințele lui legi, trebuie percepute a fi reale. Obiectivul lor, nebunia, trebuie văzută ca sănătate mentală, iar frica cu buze ca aleșia și ochii nevăzători orbită și înspăimântătoare la vedere, e înălțată pe tronul iubirii, muribunda ei cuceritoare, substitutul ei, mântuitoarea de mântuire. Legile fricii fac moartea să pară atât de frumoasă. Mulțumește eroine înălțate pe tronul iubirii care l-a mântuit pe Fiul lui Dumnezeu pentru frică și moarte. Și totuși, cum e posibil ca asemenea legi să poată fi crezute? Există un mecanism ciudat care face să fie posibil și nu este nefamiliar. Am mai văzut de multe ori cum pare să funcționeze. De fapt, nu funcționează, dar în vise, unde rolurile principale joacă numai niște umbre, pare cât se poate de puternic. Niciuna dintre legile haosului nu i s-ar da crezare dacă nu s-ar pune acem pe formă și nu s-ar neglija conținutul. Niciunul dintre cei ce cred în veridicitatea vrunei dintre aceste legi nu vede ce spune legea respectivă. Unele forme pe care le adoptă par să aibă înțeles. Atâta tot. Cum pot unele forme de omor să nu însemne moarte? Poate oare un atac sub orice formă să însemne iubire? Ce formă de condamnare e o binecuvântare? Cine își găsește mântuirea lipsindu-și de putere mântuitorul? Nu te lăsa amăgi de forma atacului îndreptat asupra lui. Nu poți urmări să îi faci rău și să te mântuiești pe tine. Cine se poate feri de atac, atacându-se singur? Ce importanță poate să aibă forma pe care o ia această nebunie? El e o judecată ce se zădărnicește singură, condamnând ce spune că vrea să Mântuiască. Să nu te lași amăgit când nebunia ia o formă pe care o crezi atrăgătoare, ce e hotărât să te distrugă, nu ți-e prieten. Te susții sus și tare și să cotești că e adevărat, căci nici nu crezi aceste legi fără noi, mă, nici nu ții cont ele și uitându-te la ce afirmă, nu pot să fie decrezut. Frate, le crezi totuși, ce altfel cum le-ai percepe forma cu un astfel de conținut? Se poate justifica vreuna dintre aceste forme? Și totuși le crezi datorită formei pe care o adoptă și nu recunoști conținutul. Acesta nu se schimbă niciodată. Poți oare să-i pictezi buze trandaferii, unui schelet să-l îmbraș cu farmec, să-l răsfeți, să-l dezmierști și să-l trezești la viață, și poți oare să te mulțumești cu iluzia că ești în viață. Nu există viață în afara cerului, unde Dumnezeu a creat viață trebuie să fie viață. În orice stare separată de cer, viața e o iluzie. În cazul cel mai bun apare a fi ca viața, în cel mai rău ca moartea, dar ambele sunt judecăți asupra nevieții, la fel de neconforme cu realitatea și de lipsite de înțeles. Viața în afara cerului e cu neputință, iar ce nu e în cer nu este nicăieri. În afara cerului stă numai conflictul de iluzii, fără noi mă, imposibil și în afara oricărei rațiuni, și totuși perceput ca o barieră veșnică în calea cerului. Iluziile nu sunt decât forme, conținutul lor nu e nici când adevărat. Legile haosului guvernează toate iluziile, formele lor intră în conflict, făcând să pară posibilă prețuirea unora mai mult decât a altora dar fiecare dintre ele se bazează la fel de sigur ca și celelalte pe convingerea că legile haosului sunt legile ordinii. Fiecare dintre ele susține total aceste legi, oferind o mărturie certă că legile acestea sunt adevărate. Formele de atac ce par mai blânde nu aduc o mărturie mai încertă, nici rezultate mai incerte. E un lucru cert că iluziile vor provoca frică datorită convingerilor pe care le implică și nu datorită formei lor, iar lipsa credinței în iubire sub orice formă e o dovadă că haosul este o realitate într din convingerea cu care crezi în păcat, trebuie să rezulte credința în haos și tocmai pentru că rezultă, pare a fi o concluzie logică, un pas valid într-o gândire ordonată. Pașii care duc la haos rezultă frumos unul dintre altul de la bun început. Fiecare e o formă diferită în progresia inversării adevărului, înaintând tot mai adânc în spaimă și ducând tot mai departe de adevăr. Să nu crezi că un pas e mai mic decât altul, nici că revenirea după unul este mai ușoară. Întreaga coborâre din cerie e cuprinsă în fiecare pas. Și unde începe gândirea ta, tot acolo trebuie să se și sfârșească. Frate, nu fă niciun pas în jos spre iad, pentru că odată ce ai făcut un singur pas, nu vei recunoaște cei pași drept ceea ce sunt, iar ei vor urma cu siguranță. Atacul, sub orice formă, ți-a pus piciorul pe șirul suci de trepte ce duce din cer. În fiecare clipă, însă, toate acestea pot fi desfăcute. Cum poți să știi dacă ai ales treptele ce duc la cer sau drumul care duce în iad? Foarte simplu. Cum te simți? E pace în conștiența ta? E sigur în ce parte să o iei și ești convins că obiectivul cerului poate fi atins? Dacă nu, mergi de unul singur. Cere așadar prietenului tău să ți se alăture și să îți dea certitudinea direcției în care o iei. Mântuire fără compromis Oare nu e adevărat că nu recunoști unele forme pe care le poate lua atacul? Dacă e adevărat că atacul sub orice formă îți va face ție rău, făcându-ți la fel de mult rău ca într-o altă formă pe care o poți recunoaște, trebuie să rezulte atunci că nu recunoști sursa durerii întotdeauna. Atacul sub orice formă e la fel de destructiv. Scopul lui nu se schimbă. Singura lui intenție e să ucidă. Oare ce formă de omor poate să ajute să acopere masiva vinovăție și frica nebună de pedeapsă pe care trebuie să o simtă ucigașul? El poate să nege că e ucigaș și să justifice cruzimea zâmbind în timp ce atacă, dar va suferi și își va vedea intenția încoșmare din care zâmbetele au dispărut și în care scopul se ridică să i întâmpine conștiența îngrozită și să îl tot urmărească, căci nu e nimeni care să se gândească la omor și să scape de vinovăția pe care o implică gândul. Dacă intenția e moarte, ce contează forma pe care o ia? Să fie oare moartea sub orice formă, oricât de frumoasă și de milostivă ar părea, o binecuvântare și un semn că vocea pentru Dumnezeu îi vorbește prin tine, fratelui tău? Nu ambalajul reprezintă darul pe care îl faci? O cutie goală, oricât de frumoasă ar fi și oricât de ginga și ar fi dăruită? Tot nu conține nimic. Și nici primitorul, nici dăruitorul nu se lasă amăgiți prea mult timp. Refuzei i fratelui tău iertarea și îl ataci. Nu i dai nimic și primești de la el doar ce i-ai dat. Mântuirea nu e niciun fel de compromis Să faci un compromis înseamnă să accepti doar o parte din ce vrei Să iei un pic și să renunți la restul Mântuirea nu renunță la nimic Ea e de plină pentru fiecare Lasă ideea compromisului să intre și conștiența scopului mântuirii se pierde Pentru că nu e recunoscută Ea e negată acolo unde s-a acceptat compromisul Căci compromisul este convingerea că mântuirea e cu neputință El susține că poți să ataci un pic și să iubești un pic Și să cunoști diferența dintre ele Așa vrea el să te învețe că puțin din ce e același lucru poate totuși să fie diferit și totuși ce e același lucru rămâne intact ca unitate. Are asta sens? Poate fi ceva de înțeles? Cursul acesta e ușor tocmai pentru că nu face compromisuri, dar le pare dificil celor ce mai cred că e posibil să le faci. Ei nu văd că, dacă e posibil să le faci, mântuirea e atacul. Și totuși, convingerea că mântuirea este imposibilă e clar că nu poate întreține o calmă, liniștită, certitudine că ea a și sosit. Iertarea nu poate fi refuzată un pic și nu e posibil să ataci dintr-un motiv și să iubești dintr-altul și să înțelegi ce e iertarea. Nu ai vrea să recunoști orice formă de atac asupra păcii tale, dacă doar în acest fel îți de devine imposibilă pierderea ei din vedere? Dacă nu o aperi, ea poate fi păstrată strălucitoare înaintea viziunii tale de apururi limpede și nescăpate din vedere niciodată. Cei ce cred că pacea poate fi apărată și că atacul în apărarea ei îndreptățit nu pot să perceapă că ea se află în ei. Cum ar putea să știe? Pot oare accepta iertarea alături de convingerea că omorul adoptă anumite forme prin care e mântuită pacea lor? Sunt dispuși oare să accepte că scopul lor plin de cruzime e îndreptat chiar împotriva lor? Nimeni nu se unește cu dușmani, nici nu le împărtășește scopul și nimeni nu face compromisuri cu un dușman, ci îl urăște în continuare pentru ce i-a refuzat. Nu confunda armistițiul cu pacea, nici compromisul cu ieșirea din conflict. A scăpat de conflict înseamnă că a trecut, ușa e deschisă, ai părăsit câmpul de luptă, nu ai mai zăbovit pe acolo în speranța chircită de teamă că nu se va întoarce pentru că tunurile au amuțit o clipă și teama ce bântuie tărâmul morții nu este evidentă. Nu există siguranță pe un câmp de luptă. Îl poți privi de sus în siguranță fără să fii atins, dar din mijlocul lui nu poți găsi siguranță. Nici un copac rămas în picioare nu te va adăposti, nicio iluzie de o nu ține piept credinței în omor. Aici stă trupul sfâșiat între dorința firească de a comunica și intenția nefirească de a ucide și de a muri. Crezoare că forma pe care o ia omorul îți poate oferi vreo siguranță? Poate vinovăția să lipsească de pe un câmp de luptă? Deasupra câmpului de luptă nu rămâne în conflict, căci nu există război fără atac. Frica de Dumnezeu e frica de viață, nu de moarte. Dar el rămâne singurul loc sigur. În el nu e niciun atac și nicio formă de iluzie nu pândește cerul. Cerul e complet adevărat, în el nu pătrunde nicio diferență, iar ce e același lucru nu poate să intre în conflict. Nu ți se cere să te lupți cu propria dorință de a ucide, dar ți se cere să-ți dai seama că forma pe care o ia ascunde aceeași intenție și de ea te temi, nu de formă. Ce nu e iubire, e omor. Ce nu e plin de iubire trebuie să fie un atac. Fiecare iluzie e un atac la adresa adevărului și fiecare dintre ele violentează ideea de iubire pentru că pare a fi de un adevăr egal. Ce poate fi egal cu adevărul și totuși diferit. Omorul și iubirea sunt incompatibile, dar dacă sunt adevărate amândouă, ele trebuie să fie același lucru, dar nedistins una de alta. Și așa le vor părea celor ce îl consideră pe fiul lui Dumnezeu un trup, căș nu trupul e după asemănarea celui care l-a creat pe fiu, iar ce e fără viață nu poate să fie. Fiu. Vieții. Cum poate fi extins un trup ca să cuprindă universul? Poate oare să creeze și să fie totodată ce a creat? Și poate oare să ofere propriilor creații tot ce este el fără să supere, sufere vreo pierdere? Dumnezeu nu își împărtășește funcția cu un trup, i-a dat fiului său funcția de a crea pentru că e propria lui funcție. Să crezi că funcția fiului e să ucidă nu e un păcat ci e o demență, ci e același lucru, nu poate avea funcții diferite. Creația e mijlocul prin care se extinde Dumnezeu, iar ce e al său trebuie să fie și al fiului. Fie sunt și tatăl și fiul, fie niciunul dintre ei, creând după propria asemănare, viața nu face moartea. Frumoasa lumina relației tale e ca iubirea lui Dumnezeu. Ea nu își poate prelua încă sfânda funcție dată de Dumnezeu fiului său pentru că iertarea pe care i-o acors fratelui tău nu e încă de plină, așa că nu poate fi extinsă la întreaga creație. Fie ce formă de omor și de atac care te mai atrage și pe care nu o recunoști ca atare limitează vindecarea și miracolele pe care ai puterea să le acord tuturor. Dar Spiritul Sfânt înțelege cum să îți mărească micile daruri și să facă din ele daruri mărețe și înțelege cum se înalță relația asupra câmpului de luptă, nemaifiind în mijlocul lui. Iată rolul tău. Se realizează că orice formă de omor nu e voia ta. Scopul tău acum e să privești de sus câmpul de luptă. l te ridicat și dintr-un loc mai înalt coboară privirea asupra lui. De acolo perspectiva azi va fi cu totul alta. Aici, în mijlocul lui, pare într-adevăr real. Aici ai ales să faci parte din el. Aici a ai ales omorul. De sus însă alegi miracole în loc de omor, iar perspectiva ce rezultă din această alegere îți arată că lupta nu este reală și că poți ieși din ea ușor. Trupurile pot lupta, dar conflictul dintre forme nu are înțeles. Și se încheie când realizezi că nici nu a început. Oare cum poți să percepe o luptă ca nimic când te angajezi în ea? Cum poți să recunoști adevărul miracolelor dacă alegi omorul? Când vine tentația de a ataca, să îți întunece mintea și să facă din ea o minte ucigașă, ține minte că poți să vezi lupta de sus. Cunoști semnele, chiar și în forme pe care nu le recunoști. Simți o durere ascuțită, o rămușcare și mai presus de toate o pierdere a liniștii și a păcii. Le cunoști bine. Când apar, să nu îți părăsești locul din înalt, ci să alegi repede un miracol în loc de omor. Iar Dumnezeu însuși și toate luminile din cer se vor apleca până la tine cu blândețe și te vor susține, căci ai ales să rămâi unde te vrea El și nicio iluzie nu poate ataca pacea lui Dumnezeu împreună cu al său fiu. Să nu privești pe nimeni de pe câmpul de luptă, pentru că de acolo nu îl privești de nicăieri. Nu ai un punct de referință de unde să privești de unde ce vei să poată căpăta un înțeles. Pentru că numai trupurile pot ataca și ucide, și dacă tocmai acesta este scopul tău, trebuie să fii una cu ele. Nu mai un scop unifică, iar cei ce împărtășesc un scop, sunt de o minte. Trupul în sine nu are scop și trebuie să fie solitar, de jos nu poate fi surmontat. De deasupra limitele pe care le mai exercit asupra celor încă angajați în luptă, au dispărut și nu se mai. Percep, tocmai din cauza că nu are niciun scop, trupul stă între tatăl și cerul pe care l-a creat pentru fiul său. Gândește de ce li s-a dat celor care împărtășesc copul tatălui lor și care știu că e al lor. Nu duc lipsă de nimic, nefericirea de orice fel le este de neconceput. În conștiința lor e numai lumina pe care o iubesc și numai iubirea se răsfrânge de apurure asupra lor. Ea e trecutul, prezentul și viitorul lor mereu aceiași, veșnic, de plină și total împărtășită. Ei știu că fericirea lor nu poate suferi nicio schimbare. Poate crezi că prezența pe câmpul de luptă îți poate oferi ceva de câștigat. Să fie oare ceva ce îți oferă o liniște de plină și o senzație de iubire atât de profundă și de senină, încât niciun strop de îndoială nu poate să-ți tulbure vreodată certitudinea? Și ceva ce va dăinui pentru totdeauna? Cei ce conștientizează puterea lui Dumnezeu nu pot să se gândească vreodată la luptă. Cu ce ar putea să se aleagă decât cu pierderea perfecțiunilor? Căci toate lucrurile pentru care se bat pe câmpul de luptă sunt ale trupului, ceva ce pare să ofere sau să posede. Niciunul dintre cei ce știu că au totul nu ar putea să-și caute propria limitare sau să prețiească ce îi oferă trupul. Văzută din sfera plină de calm de deasupra câmpului de luptă. Lipsa de noi, a biruinței e cât se poate de evidentă, ce poate fi în conflict cu absolut totul. Există oare vreun lucru care să ofere mai puțin, dar să fie mai răvnit? Susținut de iubirea lui Dumnezeu, cui ar fi greu să leagă între miracole și omor?